Egunoan, duela guti, koldo zoazo entzunuen goizberi imankizunean, batua eta eskoalkiak. Berriz ere lehian emanak. Batal abestean aritzia azkenean ze. Hizkuntza, gure asenditzen dugun behar. Gure baitako pentsamenduak, sendimenduak, eta emozioak nahi dugun bezala adirazteko balio zaukun behar. Hizkuntza batean, ezin baditugu gure ideiak azaldu, Bai kesa hitzak eskas ditugula pentsamendu bat ezin hitzetan adierazi eta horregatik hobeki ezagutzen dugun hizkuntzari lotu. Edo beharazz bezala mintzatziaren ajalgea, jasan, edo isildu, etxitu hexi, sufritu, komunikatzen hobekienik laguntzen gaituen hizkuntzak du gaina hartuko. Eta noren ganda hau oraino euskora rikzonbatengan. Hiz eganaldi, aritzetaz gain, ejan moldeak, intonazioak, kodeak, espresuak, erantzaharrak, isiluniak, dena dahi hizkuntza, Milaka urteko gure hizkuntzarena ere. Lasai bizikin daizki harekin, orainu milaka ururtez. Kanpokoen mespretsu eta imperialismoa jasan ezbagin ditu. Gertatu gertatu, Horain erdarrak gaitu itotzen. Ito bai, hala jintzaut hitza. Arnaxarik usten ez gaituen jau. Ez gira ez jarduki gabe egon azken urteetan. Hainbat, erakunde, elkarte, eskola gau eskola sortu, ez horren konda ezinak pasatu, txosten ne urtezinak idatzi, argudiatu, diplomaziaz diokatu, justifikatu, justifikatu eta justifikatu. Gure egian gure izkuntzan mintzatzeko eskubilea dugula beti ere justifikatu, makurtu, altsatu, postu, mindu, eta gure egian ahotz galitu. Bai badela aldebaikohik, bai eskora ulehzen duen gehiago ba omen dela. Pashiboak. Hitz ez hain lasaigahia. Ikastoletan hau gehiago badela bai. Bainan eskualduan haujak han frantzestean, garapenaren izenean hobe guti rakiena bat ere ez da baino. Hala dutu lehtu bat zuen idea. Nola pentsa gero hain guti edo gaizki jakien aden izkunza transmitituko dela ondoko onaldiari bederen. Eskorak ez du pasibotasunarekin aski, eta ez zinda minimoaz ase. Gure baitako altso hori bizirika atxikitzeaz gain, Gure buruari ere zordakogun borokadugu eskoraz mintzatzea. Eskubide eta izkuntza jau errespeta arastea. Behar ez bezala, ez padakigu indahake maitea. Liburuak harapatuz, eleetaz gozatuz, aditzekin joztatuz. Deus eginga gabe male uruski, estela kausituko gogoan atxikiz. Eta horoz gainetik, altso jau, haugen esku ustea. harekin bizitzeko aske izan aitezen, Eta ejana izanaren lagun ukan dezaten.